mina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma 'allimna ma lam nata'innaka antal 'alimul hakim Allahumma 'allimna ma yantawu ta'allamna bima 'allamtana ya rabbal alamin sasalatu wal hamdu li-qadri samal Allahu jallahu wa nakunnu musallan wa ihlala alika kalika a njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove azhabe i sve one koji ga dosebno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Đalla Vala ponizno i pokorno se vraćamo i svedočimo, da nemamo drugog znanja osim onog znanja koji nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našeg gospodara, Allahu Đalla Vala, molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti, a doista je Allah džela vala sveznajući, svemogući i mudri. Njemu uzvišenom utječemo se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od ove koju on uzvišan ne prima utječemo se od duše koja se ničim ne može zasititi. Draga i poštovana braća i cijeljene sestre, mi vijednici o Allaha subhanahu wa ta'ala znamo, ubijeđeni smo to duboko, vjerujemo da nakon ovoga svijeta postoji drugi svijet. Postoji ahiret koji je vječan i koji je daleko, daleko bolji od ovoga svijeta za vjernike. Na ovome svijetu dunjavuku i mi Kao i svi drugi ljudi učestvuju u vomilanju i metka, u radu za dunjavnog. Određeni period godina, ne mali, poduži period, da bi kasnije uživali. Konkretno, dakle, sve mi radimo, radimo nekih 50-60 godina da bi smo poslije otišli u mirovinu, je tako, kada penzija, mirovina da bismo uživali, da bismo bili mjerni. Neki tu svoju mirovinu provedu u rok jednog dana. Neki godinu, neki pet, neki deset, maksimalno 20, 20 godina. Koliko su postavili da moramo raditi. Čudno je i kako čudno da tolike godine ne radimo. 40-50 godina ne radimo za aheret, da je jedan dan i ti godine ti te, već, vječnost. već vječnost. Možda kažemo, ali praksa naša i naša život pokazuje koliko daista radimo za tu istinsku umirovnju. I da je jedan dan Jel' tako, na ahiretu vrijedilo bi cijeli svoju vivotnu dunjaku raditi za taj jedan dan na ahiretu. Za taj jedan dan u dženmetu. Jel' tako? Da nije došlo u hadisu, da mjesto u dženmetu koliko zauzima jedan obični bič. A? Uzmite da je ovaj stol, mada pola stola, nije toliko, i zamislite sve što god hoćete na ovog pola stola. Šta biste željeli da bude na tome? Koliko god zamislili i poželjeli, u dženetu je drugačiji. Jer je u hadisu, u ima ono što oko nije vidjelo. Uho o tome nikada nije čulo, niti je ljudski razum ikada o tome razmišljao. Samo bič mjesto koliko zauzima jedan bić u dženetu bolji od unjaruka i svega što je na nju. A ovo mi je poznato iz hadisa šta će dobiti čovjek koji zadnji uđe u džaninu. Koji zadnji uđe u džaninu. A prije njega će, kao što kaže Allah kada su se sporuli džanet i džahnem, pa reka rekao ušutite, o džanetu doista si ti moja milost kojom ću obradovati koga ja budem htio, o džahnem, vatro, ti si moja kazna kojom ću kazniti koga ja budem htio i napunit ću vas oba dvojcu. Tako mi Koga je dostojanstvo? Napuniću u dženu, napuniću u dženu. Kaže dželjela, kada si kuciju. Dakle, prije njega će ući, on zadnji i dobit koliko je imao najimućniji, najbogatiji vladar na Dunjavnku, još deset. To će dobiti zadnji stanuli dženeta, zadnjih koji iće u dženu. Pa svoj život samo za jedan dan u takvom dženetu u kojem su građevine od zlata i srebra jedna cigla od zlata, druga cigla od srebra svo posuđe od zlata i srebra stabla u džernetu hladovina njihova koliko je potrebno stotinu godina konjeniku da putujeme rijeke od neustajale voze od procijeđenog meda od mijeka od vina koje neopijate o džernetskim džernama, a drugom predavanju, samo za uškarca. I drugom, tako je da radimo cijeli svoj hrvats. Samo za jedan dan u tom džernetu vrijedilo bi. Ali džernet, kako kaže džernovala, hrvnu odakle, no džernet je bolji i vječan je. Nije jedan dan, niti nekoliko, niti godina, niti večnost. Pa koliko doista radimo za taj vječni džernet. Kažemo, Da želimo Allaha njegovo zadovoljstvo. Želimo njegovu nadu. Želimo ovaj ženim. Svakom vjerniku i vjernici koji omul svoju želju, želi da pretoče u praksu. Da ova njihova želja doista bude želja, a ne puka nada. Pošto im poznato nada ima ispravna nada, imaju puste želje, puke želje, puke nade. Ispravna nada, ispravno nadanje U Allaha i ono, što je pod Allaha i ziskuje rad po to toj želji. Ono, što priželkoje što, za to moraš, da se zalažeš. To je onda ispravna nada. Ispravno se nada. V zadnjih čudja, okej? Okay? Vaj? Okay. Čudu mm. suru, okej? Okay. Okej. Femem keanu yarju liqaa rabbi, il jamel amelan Vala يشرك ki bih baditi rabihih ahada. Ko se nada, fa men kane yarju, vrbšom jeziku za nato se kaže, ređa ovoj glagor u sadašnje vremena odnosno u budućnosti, jer zače je u sadašnje vremena ko za budućnost, fa men yarju, mih kane yarju, mih kane rabih susretu sa svojim gospodarem, fa lije amel amelan sadiha, dobra viva. Nima samo jasem Ja priželjkujem, ja očekujem, Allah je Allahu Allah me dokurašta, neka radi. Dobra djela i u tim djelima neka, Allahu u djelju vala nikoga ne. Vesma kralami. Dakle, svaki od nas koji želi Allaha, Allahu nagradu, Allahovu zadovoljstvo mora da zasluđaju kava i da radi za to. U hadisu je došlo, Ela inna sil'ata Allahi il-ghaliya, Ela inna sil'ata Allahi Doista je Allahu roba skupaj doista je Allahu roba džennet. Na Dunjanuku, je tako da se ponovo vratimo, na Dunjanuku ukoliko imamo neki poseban cilj, treba nam nešto skupocijeno, zato radimo i dan i noć. Ne spavamo. I dan i noć i rukama i nogama grabimo da dođemo do tog cilja. Da ga ostvarimo. Da bismo smo uživali. Opet kratko trajimo. A koliko bismo onda trebali za ovaj dženec za koji se kaže da je skup i preskup? Koliko bismo trebali raditi? Dakle, svaki od nas koji želi Allah, Allahovu nagradu, Allahovu zadovoljstvo, koje kao najveća nagrada u dženecu mora poznaje ove četiri stvari i da ove stvari četiri ima u svojem životu, u praksi. Ovo četvrno što ću sada spomenuti i ovima redoslijedomi Ako ne bih prvog, neće biti ni drugog, neće biti ni trećeg, neće biti ni četvrćeg. Ne može drugačijeg. Oni im vred u svijetu. Niko ne nosi sve skon ta log. Ja imam jednu log, imam papir, tako će nek' pisati. Morate sa sobom nositi, zapisivati, uzimajte znanje, prijednje, boljode. Ode, onda se nemamo krajati, pravo. Ove četiri stvari sapunai koji želi Allaha nagradu od Allaha Allaha za zadovoljstvo a prvo mjesto mora da zna Allah mora da poznaje Allah koliko poznajemo Allaha hoćemo Allaha za zadovoljstvo hoćemo nagradu od Allaha hoćemo Allaha u džennu koliko znamo Allaha koliko znamo vlasnika svega toga suludo na duňu da te ništa ne znaš czemu te Hoćeš nešto da postigneš, ne znaš, ideš onako tumaraš. Kukup znamo za Allah, kukup poznajemo Allah, kroz njegova lijepa i na njoj I to je ono na što se žalimo Allahu. Govori se o svemu daleko, daleko više nego što se govori o Allahu. I to je razlog našeg slabog pridržavanja za vjeru, upravo ovo što ne poznajemo Allaha dželjavala. i to je sravota. To je bruka i to je jad i čemir, da ne znamo onoga kome padamo na srtu. Čim misle sam ja vas prošli puta izazivao, tražio sam pet minuta da neko govori Allah. I sramota da nam sada neko uvuće na vrata i kaže u momci, djelovike, braća, sestre, kako god doćete, nazovite, sve je to okej, okay, u, red, u redu, lijepste, finste, ali pet minuta pričaj mi Allah. 5 minuta kome padaš na srtu, pričaj Allah? imen 10 tak njegovih imena po jasni pa bi mnogi od nas zakovali ali nema potrebe da nam neko ulazi na vrat ima potrebe radi našeg konačnog cilja ne možemo do Allaha i Allahu kazdovi sa poznavanja njega i to je prva obaveza kojom nas je obaveza Allah je naredio 19. mjeseca sure muhammed fa'al inno la ilaha illa allah znaj saznaj, nauči, da ne istinskog Boga do Allaha subhani wa ta'a. Na. Nauči, saznaj da je Allah, kroz njegova ripa imena uzvišena svojstva, njegova djela, njegove radne, njegove postupke, da je On jedini dostan da se obožava. Kako? Zbog toga nas je Allah stvorio, da samo njega obožavamo. Mi vidimo da ljudi obožavaju mnogo šta. Koliko smo i mi iskrni u Koliko u našem vjerovanju ima mnogo goštva malog, nadam se na nema velikog. Koliko mi kažemo životami, majkemi, kjabe mi, da nije bilo ovo, da nije bilo ono, da nije bilo ovoga i sl. Sve su to mali širp, je li tako? A kažu islamsku učenjaci da je mali širp veći od velikog rija. Veći od najvećeg velikog rija. Da je mali širp veći i od, luda, i od kamate, I sveka što je veliki grijeh, koliko mi ispravno obožavamo Allaha. Kako da ga ispravimo, obožavamo kada ga ne znamo. Kaže Ebul Qasim al-Azbehani, Rahimahullah, veliki učin, kada bi ti neko došao da zaprosi tvoju kćeru, da li bi mu je tek tako da Laha? ili bi ga u detalje ispitao koje odakle, iz koje borodice dolazi, komu je babo, komu je majka, njegovo obrazovanje i ostalo vjera. S nekim hoćeš da trguješ, dobro, u je tvoj dunjal, ovamo tvoja kćer, tvoj obraz, tvoja čast, tvoj rod, porijeklo, ovamo tvoj novac, neko možda više voli to, više voli novac nego sebe, da će i svoju krv, samo jedan novca. A zasigurno s onim s želi da trguje dobro bi ga ispitao da znam kome će dati lac. Vjera od koje ovisi tvoj ahiret vječni. Allah جلالة, od koga ovisi i tvoj dunjanuk i tvoj ahiret. Koliko znaš za Allah? Koliko poznaš Allah? I je ono čemu trebamo posvetiti svoja sjeva i svoja predavanja. Da govorimo Allahu Z. zasigurno koj na ju snijara. Zašto? Allah. Allah. Allah. Zašto? Zašto što samo govori o Allahu od početka do kraja. Malo područje ajte. To je tako? Od početka do kraja govori samo Allah. Zašto sura El-Ikhlas zove se El-Ikhlas i zašto je ravna trećini Kur'ana? Tako je došlo u hadisu da je ravna trećini Kur'ana. I zašto ona koji je voli i njega Allah voli? Kako je došlo u hadisu Ajše? Zato što govori samo o Allahu i trećina Kur'ana govori samo Allahu njegovim imenima, svojstima radnjima, djeljima, postupcima. Pa je došlo da je onaj koji je ashab stalno je učio, na kraju namaza, na kraju svakog rekada od namaza, rekao ja volim ovu suru da učim jer ona opisuje moga svemilosnog gospodara i ja zbog toga volim da je učim, volim da spomnim i ja opisujem svoga gospodara kroz njegov govoru. Pa je rekao poslanik Alihi Salotnoban vjestitelja da i Allah njega voli zbog toga što on voli nju. Dakle, kako se određeni Kur'anski ajati i sure vrednu jedni na drugima, isto tako, Allahovi robovi se vrednu jedni na drugima, onoliko koliko znaju za Allaha. Onoliko koliko poznajem Allaha. Kad to došlo u bacit ozum Fatir, in nema Allahe min ibadihi lulema. In nema je čestica u arapskom jesku uštiti arapskih lulema. Dakle, tako, za tufilu al-hasr ima značenje ograničenja, samo se Allaha boje učeniti. Samo sa Allaha koji je učen, onaj koji je učen, koji stiče znanje, a najpreće i najveće znanje jeste znanje o Allahu, onaj koji najviše poznaje Allaha, taj da se i najviše boji. A pa kako da se ne bojiš Allaha, da ne, vjer, ne vjereš u njega, da ne voliš ga, kada se upoznaš s njegovim znanjem, s njegovom milošću, s njegovim oprostom, s njegovom vlasti, kime se vlada. Allah de valayet al-'alam al-'alam al Ona koji trije znanje sve obuhvatno njegovom znanjem ništa ne promiče Čitajte 59. ayet 65 59 ayet sure Al-Anam hm? dobro poznat vain de huma se nalaze ključevi griba nikaj ne znam Za nas postoji javni svijet i tajni svijet, kod Allaha nema tajnog svijeta. Za njega nema gajba, neviđenog. On je sve ovo stvorio, sve mimo njega su svijetoli, tako? Kod njega se nalaze ključevi gajba, koje poznaje jedino on. والبحر, I on jedino zna šta je na kopnu i šta je u moru. Zatim govori o veličini svoga znanja. Ona te skupu min veraqatin ila ja'le I neopadne, ama baš jedan list, nigdje, a on ne zna za njega. Tvoje u bašči tvojga konštiji, u drugom selu, u drugoj opštini, u drugoj državi, na cijeloj planeti. Neopadne, nigdje, jedan list, a da on ne zna za da ne za mene za te, zaomejaj moje tvoje, tvoje riječi sigurno. Kako ja se ne bojim? Kada se osamimo među četiri zida, kako nas nije stid? Onoga i na zdanju, ništa ne protiče. Stidimo se ponekad svoje djece i da pred njima radimo nešto nedolično, ali kada se osamimo među četiri zida, mnogo šta radimo. naveče mnoge televizijske kanale, prebacujemo šautama i gledamo. Časopis, po Facebooku da ne govorim. Kako se ne stidimo onoga koji vidi crnog znava u crnoj noći na crnoj stini. Sada opoznamo svoga gospodara kroz ljegovo znanje, kako da ga se ne bojimo, kako da ga se ne stidimo. Kako je rekao Ebuša, da sam, saznao sam četiri stvari, saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti. I time sam smirio svoju dušu. Niko moju nafaku neće od mene protiti. Saznao sam da moja djela niko drugi neće do ja Pa sam se pozabavio svojim djelima, neće niko za me ne hvaljati, niko za me ne postučiti. Krohan djelca, tako i Saznao sam da će mi smrt doći iznena, da niko od nas ne zna. Nagađaju, gdje će se suditi, tam tada, gdje će se ovo tada. Neka kažu kada će oni umriti, ako zna njima. ne zna kada će umriti. Ona je Ted Rika ko je za njima, sure maj Omajte drinev sundi, majda tek si upada. Omajte drinev sundi, ej, ej ajde im ni tamo, nijedna duša ne zna šta će sutra zarati. O tako, naš narod kaže, novi dan. Nomana fakrana. Niko ne zna šta će zarati. danas zaradio, toliko je, ništa nije zaradio, sutra će zarati. Allah, jedini zna koliko, jer nijedna duša ne zna ti će umlijeti. sam da će mi svrt doći iznenada pakt, sam požulio da je dočekam s vremnom, jer je poznato Na čemu čovjek umre da će na tome biti proživljen? Jer njegovo je završio, ovisi njegova hiret. Nastavak dalje nam hiret i saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Samo da se stigni. Samo se dobro čuvajmo. Potkra prvo ne pitam da mama, dobro se čuvajmo od svih grijeha i tajnosti. Nemojmo da nam Allah bude na izdanju. Kažemo stignimo sa naše djece, stignimo se Allaha i to je greh koji mi propaštava čovjek sasigodi. Postoje i tako šerp koji Allah ne oprašta. Postoje javni grijesi koji Allah ne oprašta. Kako je došlo u hadisu Buharija debu Buhari reda bi Allah da mi kullu ummati mu'afa illa mujahiro. će biti oprašteno osim onima koji javno čine grijehe. Koji javno čini grijehe, pohovo i se javno čine grijehe, nestide se nikoga i pozivaju u tom svom praksom sve druge da čine grijehe. Njima neće biti oprašteno i takoj roli ta'ni indresi upropraštavaju čovjek jerona je kui se boji Allah onga se boji vossani zasiburno, kui se boji vossani utainosti Allah ta' istinski vjerne inna alladina yaxšovna robbahum bilhvay lahum manfiratun vajrum kebir tako keboj dobro u zanimaju to nastrojenci suhred oni kui se Allah boje utainosti Nima pripada oprost, nima pripada oprovna nagrada. Onaj koji se boji Allaha u tajnosti, onga se dosta i boji. Ja se lahko Allaha bojati u javnosti s drugima, s braćom, sa sestrama, kada se pogriješiš, neko te ispravi s ti i te. Da nešto uradiš, ali kada se so osanis među četiri zina, koliko se bojiš Allaha, to je pokazatelj najveći. Zato vam je dobro poznam hadis kod Ibn Ađe, celbeno celben, radijallahu jalan, A kaže Allahu poslanik Ali i Salatu ve Salam da se godno zna bude iz moga umrta koji će doći na sudnji dan s dobrim djelima, mnogobrojnim dobrim djelima po potvrda tihane. Podrije na berda. Wanis berda. A međutim poznato je čovjek vanja muslimanu, džanazu je tako ima nagradu kerata. Odnosno kako je došlo pašnje u goda koji je u 8 kg Osam kilometara dug, kilometara četvrneć metara visoka. Samo kod nja ženaze. Odeš nakon ženaze do mjesta ukopa, sačekaš da se spusti, zagradnje, okreniš se prema Kirov i proučiš dolu još jedan kilat. Dva ugoda. Šestnaest, dva i dvajest dosad. I takvih I dođu, kaže na sudni za zasigurno znam ljude koji će doći sa ogromnim dijelima poput vrda i tihame, فَيَجْعَلُهَ اللّٰهُ هَدَأَ مَنْصُرًا Hlacina, Allah učiniti razasutim pravom. Tako ogromna djela. Pa kaže Seuban, ko su oni na poslaniči? Opiši nam je se u Arabskom terminu, Čَلْبِذْا مَنَا! Razotkri nam ih skroz racina mu detalje, opiši ko su oni. Pa kaže, što se tiče njih, to su vaša vraća. Izgledaju kao rilji i klanjaju noću kao što klanjate i međutim kada se osami, to su ljudi kada se osami ruši Allahove granice. Kada se osami među četiri zide, nema ljudskih pogleda, nema da ih neko gleda, ne drže se više Allahove granice. Onda čini harame. To su propaštavajući kese. Ali kada se upoznamo sa Allahom i sveobohvatnim znanjem, da Allahu ništa ne promiče, I kada budemo mnogo spominjali o Allaha subhanahu wa ta'la, kada budemo mnogo učili o Allaha subhanahu wa ta'la Allah sa'lomu bude na umu, da će vjernike i vjernica poseguti za grijh u Ako si posegnu, si učinio, na drugoj strani upoznaj se sa Allahim, menima koji govore nigoje, so vuhatno je minus. Ar-Rahman, ar-Rahman, al-Gafur, al gafur al gafur al gafur al gafur al gafur Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji briše grih u potpunosti, dakle ima veće značenje od al-ghafira. Učiniš grih, a, siniko? Pogrišiš prema babima, babo mama reko nešto da uradiš, uradi što nisi uradio. I babo uzme i kad uđeš na sofna vrata, kućna vrata, ispiše gore na zidu, moj sin Muhammed je uradio Ti babo oprosti, babo halalio, neći više nikad dobro sin ko oprostio sam ti. Međutim, ono ispisan. I kad god uđeš na vrata vidiš moj sin Mohamed je uradio to i to. Nije ti lahko. Tako, babo oprostio, babo halalio, ali ono gode u oči. E, el evo pravo šta, ali ostaje grih zapisan. Ostaje u suhufima, listovima. Male ka pisala taj grijeh zapisano Allahje, Allah je, Allah je prostijem. Nitim sutra kadita risku Allah, Allah čita i A El-Afun je to najku bliži skrovs u cilosti. Čak kako kažu islamski učinjaci, komentarišu čije ovo ime, davajući definiciju ovog imena jeste onaj koji briše grijeh i svog i strtok srca, ispras. što čovjek briše set to grijeha. Briše iz listova male ka pisala. Pa ti uđeš, tamo neki dan vidiš, iznad vrata čistovi. Više ti ne vodeo. A, kamen te spadne. Nije koji babo oprostio, majka oprostio. Kamen ti sa srca spadne. I tvoj te lafuk. Onaj koji se obraduje našim pokajanju i našim povratku, više je nego li se čovjek obraduje povratku u život. Jel' tako opoznat svam dobro? Hadis. Čovjek putuje kroz pustinju s na njoj i hrana i voda i sve. Njegova poputnina i... Legne malo da odmori, nakon dugog putovanja probudi se nigdje, de, nigdje vode, hrane, to znači smrt. Upusti, da ideš peške, da ideš a ne možeš putovati bez hrane i vode. I čovjek traži desno, lijevo, tamo, malo, traži, nigdje nije nigdje. I onako klonuo sav, izmoren, iscrten legne, čekajući smrt, zaspi probudi se kore sebe uber na devu, ono svoju. Od njega deva, hrana i lice, hrana i pice. I kaže hmm. gospodaru, Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Od sreći, pogriši, pa kaže, Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Pa se, se, se Allah dželdovala nasmijao, kako spomnio poslanik Alihi s salakom, poslanik se nasmijao, pa kaže, znate zašto sam se nasmijao, Allah se raduje više taubi pokajajanju, povratku, iskrenom povratku iz druge jere u islam ili onome koji je griješio na pravi put više neboli se ovaj čovjek. Pa je došlo u hadisik u cilju, o moji, sve dok me dozivaš, sve dok mi se obraćam, sve dok mi pućuješ dovu, sve dok me moliš, ja ću ti opraštati grije. Makar došao sa grijezima kojima se može ispuniti prostor između zemlje i nebeza, ja ću ti toliko doći sa oprostom bez ikakvije. Da ko je ušlo u 53 majetu su resumel, da ko je kažu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesud, velika'ani iz Allahove knjige, na je učenih dudi po pitanju Kur'ana kažu, da je ovo arjal ajeti fi kitabi Allahi Jalla ajet koji najviše ulijevanatu. Ajet iz Allahove knjige koji najviše ulijevanatu satsaljeni. Kuli ya ibadia aline asrafu ala anfusihim la. Taqritu mi rahmatillah. Inna Allahi ya ufiru tante Preci Orrobo i moji kojiihlite se prema sebi ogrijšili, prešli s fapol grancu zlad. Nejma greha tak ga niste učini, nemojte gui Nadu a Allahu mi. Innom Jahu Firod zunu da se stane ovdje, da se kaže, Doista Allahorašta zunu in na Allah jehufirrodzunu u arabskom jeziku Elde zunu došlo. Ima, el ima značenje sve umvatnosti. A pa je dakle dovoljno bilo, da se kaže inna Allahi ya ufirul zlum doista Allah oprasta svegrihe međutim ponova potvrđuje i pokaže jami an svegrihe zatrari šli oprasta Allah će oprasta Allah će oprasta pa kada se člověku poznal sa Allahom milošću koliko je njegová prostrana milost va rahmeti i osi atkud ljekši za miraka ujellavala i moja milost pretekla je sve kako da ne uri svoga gospoda on se upoznao s njegovim imenom Cemil onaj koji je najljepši i kada zna da svaku ljepotu go vidi na dunjavku to je samo trag Allahu dželle vale najljepši njegovo ime nasu najljepša je Allahu pripada najljepše ime kako da ziva taj Allahu pripadaju najljepša najviše svojstva večni i beskonačni je ništa nje slično njemu الله هو دي الله سوء نايل بشه، الله هو ارادني بسطف تسو نايل بشه الذي خلق سبع سماوات انتباقا تترجعات سلمون كاكوية داليا هل ترى في خلق الرحمن من تفاوض فارجي البصر هل ترى من فتور ثم ارجي البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاسب وخاسب واناكو يسفوليو سلم بيسا يدنين لدرغي Pogledaj, imali kakvog nesklada, manjkavosti, mahani u stvaranju, sve bilosno. Pogledaj, ćete se pomogati. Pogledaj, još jedan put, drugi put, nekoliko puta, gledaj, traži mahani. Nećeš naći nedostatka u Allahovim dijelima. Pa njegova su dijela, njegove nadje, njegove postupci, sve što nam je propisao, Allah dželjavala sve, to lijepo, otkoristiti. A opet znamo koliko imamo ibadeta. Znamo, zato ne znamo dok ćemo stići. Popravimo se, ako možemo, u jednom i u drugom, pa ćemo ako Bog dajci daje vjera. Allah s. svoju podršku, svoju plnoć, svoju ljubav, svoju blizinu daje samo onima koji imaju ibadeta. To nije došlo u hadisi kuciju, koji su ukladujući Da je rekao Allah ni ničini se moj rob ne može više približiti za dobiti moju blizinu, osim onim što sam ostavio u obavezu, zatim neđe prestati približavati mi se na filama, dobro u njim sve dok ga ne zavolim. Ne, zavolim. ne možemo za dobiti Allahovu ne možemo za dobiti Allahovu podršku, Allahovu pomoć, osim sa ibadetom. Koliko ima namazak od nas? Koliko svoje kuće osvijetljavamo i prosvijetljavamo namazima, koliko je mogu stare. Evo dar davu došli. Evo dar bava došli mu. Pa su u kući deku i našli posudu iz koje bi je u pio. ti ti je, Kaže, ja imam triku tam kuću, tamo je oprejemam. A pa, dobro, ako kupujem ovdje teda ono tamo osvijedlju noćni namazom. Duha namaz. Duha namaz. Koliko nam uzima? Dva rekata ili četre kata? Allah ne bih zna, pošto mi mišlimo najbolje četiri je Jel, zbog onog hadisa, ko na početku dana konja četiri kata, Allah će ga zaštititi u preostatku dana. Jel, koliko nam uzima vremena? Dva rekata ili četiri А сатат бареката сахава али мусаллаху алейхи ва салам наби ко ко имама назведоват то друго хадис ирео последнима Аллах раза што или الله <سؤال> упишемо у скупину Аллахови ходабраних рагова за духа намаскаре да